بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري من لساني يفقهوا قولي يا مفهم سليمان فحيمنا يا معلم ابراهيم علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لم تننا انك انت العليم الحكيم Allahümün beynələ haqqa haqqa marzuqunətdir bə'ahu və beynələ batı lə batı lələ və jübnə min. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alənin neymətlərinə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alənin neymətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'alə ona olan neymətlərini yəni daha da artırar və həyitəndə hər bir qulun üzərində Allah subhanahu wa ta'alənin yəni əvəzsizdir, saysızdır Sanki o neymət itənilən sonra qul həmən o neymətin, yəni qədrin bilir ki, və hər bir neymət itməmişsən öncə onun qədrin bilib şükür etmək lazım ki, Allah subhanələtə neymətlərinin daha deyən artırsın. Və biz bugün İmam Buxar Rəhmallanın İman kitabından e, keçən dərs 32-ci bölməni bitirdik və bugün inşallah 30-cü baba qədəm qoyruq, müəllif buyurur ki, və bu ziyadətl İman və Nuxanihi deyir e, imanın qalxması və azalması yəni bab və ümumilikdə müəllif bunu uyğun yəni təxminən bir 16-17 bölmə bundan əvvəl buna uyğun bir e, bab qeyd etmişdi və orada da möminlərin e, imanlarının bir-birindən fərqlənməsi yəni bölmə idi. Yəni hər bir möminin bir iman e, səviyyəsində deyil bölməsini gətirmişdi. Və müəllif bu gün də e, yəni, e, imanın qalxması və enməsi alədə, yəni yenə bölmə gətirir və müəllif burada ə, öz mənhecinə uyğun olaraq əvvəlcə ailədən sonra isə hədisləri gətirir. Müəllif buyurur ki, Allah Subhanahu taalanın Kaf surəsincə ayəsini gətirir ki, vəzidnahu huda. Və sonra Muddatthir surəsində vəzdədəllədin əmənü imanan və eyni zamanda Maida surəsinin 3-cü ayəsi Əlim əkmal etdükü ləkum dinəkum yan yəni ayəsini yəni gətirir. Və əgər biz ailələrə baxsaq görsək ki, görədir ki Allah Subhanahu va Taala Bu ayələdə, iki ayədə, yəni Amayədə surəsindən əvvəlki ayələrdə yəni, imanın qalxmasından xəbər verir ki, biz onların yollarını, haq hüda yollarını yəni, artırıq. Yəni insan əgər Allaha və onun rəsusuna iman gətiribsə, Allah və rəsusun əmirlərinə itaat edib qadaqanlarla çəkinirsə, belə bir halda davam edilən müminin halı necə olar, sanki imanı qalxmış halda, yəni imanı qalxar. Və Allah Subhanahu o kəssələrin imanını e, sabitləşdir, qaldırır, dürüst eləyir ki, hansılar ki bu yolun üzərindədirlər. Yəni e, o əməllər olmadıqca, bu əməllər olmadıqca insanın imanın qalxması ehtimalı nədir? Yoxdur. Yəni nə zaman insan imanı qalxacaq, o zaman o əmrləri yerinə yetirib və yaxud da qadalanlardan yəni çəkinəcək. Çünki e, İmanın qalxmasına həm vacib, ə, vaciblərin, yəni əmirlərin yenə etdirilməsi və eyni zamanda da asililərdən, qadran olunmuş şeylərdən çəkinməsi, birbaşı imanın qalxması və düşməsinə e, səbəb olan yəni amillərdir. Və ikinci ayda isə buyurur ki, və yəzədə lədin əmənu imənə və e, iman gətirənlərin, deyir, imanı neynəyər, artırırır. Yəni, bu da ə, əvvəlki ayə kimi müəllif qeyd edir ki, yəni, bu hikayələr imanın qalxması və düşməsinə dalət edəyən ayələrdir. Əgər bir halda insan əgər iman gətirib, salih əməllər edirsə, onun ə, getmək etməli haradığı imanın qalxmasına, yəni, o əməllər etdikcə, imanı tədrizzən pillə-pillə başını eləməyə qalxmağa. Yəni, hər bir ə, xırda bir əməli imandan görüb əməl edirsə yəni Allah sonun əzini qazanmaqla əmrinə ə, itaat eləmək və qadalından çəkinmək baxımından edirsə bu əməllər səbəbi o insan iman edir, yəni qalxır və hər bir asili, əgər insan asili edirsə Allah sonun əmirlərini yerinə yetirməyib qadalanlarından çəkinmirsə yəni qadalanlarını edirsə bu insan imanısa düşməyə doğru, yəni gedir və üçüncü aidəsə müəllif gətirib ki Alüm akmalətələqum linəküm biz bugün gün sizin dininizi kamil etdi yani ayəsini gətirib bu, bu ayə də yani e, əgər bir insan bir insan kamilliyə doğru getmək istəyirsə, yani kamil bir mömin e, səviyyəsində olmaq istəyirsə, kamil möminlərin e, sıyasına düşmək istəyirsə, Allah Subhanahu-tan dərgəndə kamil möminlərdən sayılmaq istəyirsə və o insan hər bir eşitliyi əmri bacarmalıdır, neynəsin, yerinə yetirsin. Və onun o əməllər yəni, etməyi baxımından etdiyiz, etdiyicə, etdiyicə o nimanı nəyə doğru gedir? Kamilləşməyə doğru getirir. Aydındır. Yəni, hər bir itaəti yerinə yetirir. Hər bir asildən çəkinən insanın imanı kamilləşməyə, yəni doğru gedir. Və müəllif, yəni bu ayəni gətirib arxasında buyurur ki: "Fə izə taraka şeyən minəl-kəmal, fə huwa anaqisun." Və məali budur ki, əgər kamilliyə aparan əməllərdən nə isə tərk eləsə, o kamillik nə idi? Əksidir, yəni naqisliyi Əgər qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu ümumiyyətlə əhlüs sünnənin mühüm usul etiqadlarındandır ki, yəni insan əməl etdiyi zəni nəyir? iman qalxır. Və asıl etdikcə, yəni kamilliyə doğru aparan əməllər etdikcə nə olur? Kamilləşir. Və kamilliyin əksi olan əməllər etdikcə nəyiniyir? Kamillik başlamağa, başlayınə eləməyə naqisləşməyə. Aydındır. Və bu da həqiqədən də əhl-i yəni, usul etiqadıdır ki, yəni biz e, iman məsələsində kitabın əvvəlində keçənə qeyd elədik və e, qədər barəsində danışanə qeyd el Əhlüsünnə ittihadıdır bu. Hansı ki, bu usla, bu qaydaya görə Əhlüsünnə bir çox firqələr çıxıb, xava, müxalif çıxıb. Xavariclər, Murciələr, Cəhmilələr, Qədəlilər və s. Yəni hər hamısı bütün bu ə, müxalif olan firqələr bir mənalı olaraq imanın həqiqəti Əhlüsünnə nədir deyə onu qəbul etmədilər. Və vaxta ki, onu özləri başa düşən kimlik edilər, qələmə verdilər və onu da o cür etiqad edib daşıdılar. Bu məsələdə bir dənə yüngül incəliyi var ki, çox ki məki yaxın, yəni 1-2 gün ərzində, yəni gələcək dəstənin birində, yəni həcc mərasimi e, daha doğrusu həcc e, mərasimi ilə bağlı olaraq, yəni dəstəli yekunlaşdıranda, sonunda biz iman mübarəsində əhlüsünnənil e, əsas ümumi etiqad qaydaları məsələsi ilə yenə yəni, danışacağıq və o eyni zamanda Allahın izni bir də həccdən sonra davam edəcəyik Allahın izni ilə. Və biz orada bu məsələnin daha incəliyinə gedib çıxacağıq ki, yəni bugünkü günkü gündə görürsən ki, e, bəzi firqələr, yəni daha doğrusu əhlüsünnən özünə içində olan firqələr, yəni əhlüsünnə özü, əhlüsünnə özündə olan bəzi e, ixtilaflara görə görürsən ki, e, kim isə əhlüsünnən məsəl üçün Quranı e, əsəf namazı e, tək edəni kafir görmədiyi halda, digər bir tərəf bunu nədə ittiham eləyir? Murciəlidə. Və əksinə, əgər kimsə namazı qılmayanı kafir sayırsa, Digər tərəb bu nə sayı? Xavariz. Təkfirsi və ya da nə isə aydındır. Və biz Allahın izniylə, yəni bu balaca ipucuğudur verir ki, yəni mühüm diqqətli olaq bu barədə ki, yəni gələn dərsdə bu mövzunu biz yekunlaşdıracağıq ki, inşallah. Və biz orada Allahın izniylə qeyd edəcəyik ki, yəni Əhlüsünnədən Sələfdən dəlil gətirib qeyd edəcəyik ki, ümumiyyətlə Əhlüsünnədə iman barəsində bir dənə mühüm qayda var. Əhlüsünnəyə görə iman nədir? Söz, əməl, Əhlüsün nəyə görə iman qalxır və düşür. Və əhlüsün nəyə görə, əhlüsün nəyə görə iman nəyilə qalxır? İtaətlə. Yəni evdə uzanıb yatmaqla, yəni prəşik satmaqla yox. Əhlüsün nəyə görə iman itaətlə qalxır. Və əhlüsün nəyə görə iman təkvir eləməklə nəyiniyir? Yəni kimizə təkvir eləməklə iman o ilə qalxmır. Əhlüsünlə görə iman əməllə qalxır. Və eyni zamanda, ə, eyni zamanda iman nə ilə düşür? Asil düşür. Və sələflərin mühüm eti qadıdır bu barədə ki, kimsə desə əməllər imandandır. Bir, iman qalxır və düşür. Onun əvvəli də və axırı da ircədən çıxıb. Yəni, o insan murciyə döyüb. Yəni, əhlüsünlə ittifak edib ki, əməllər, iman üç sədən ibarətdir. Söz, Əməl, ehtiqat. Qalxır və düşür. İtaqat qalxır, asılı ilə nəyiniyir? Nə, nə, düşür. Bu ehtiqatı daşıyan insan mütləqən olaraq ircədə, murcəyədə öyle o insan. Əgər əhli də bu ittifakdırsa və əhli sünnədə ixtilaf nədədir? Namazı tərk edən kafir yoxsa kafirdir? Yəni əhli ittifaq ittifak edir ki, namaz nədəndir? İmanın kimini etiqət edilsin, murciə səhələnməz. Və ona görə şeyh Albani namazın tərki barəsində kafir deyil məsələsini qaldıranda düzdür, balacaq çocuğlar qayıtdılar ki, şeyh Albani murciədir. Artıq var, murciə olub, belə niyə görə namazın tərkini e, kafir görmür. Və İbn Hüseymin Rəhmallıya, yəni biz qulağımızdan eşitik bu məsələni ki, Hüseymin Rəhmallıya deyəndə ki, şeyh Albani murciə belə ilə qayıtdir ki, Kim Şeyx Albani Murciyədə iddiam edirsə, o özü ya Şeyx Albani tanımır, ya da ümumiyyətlə İrzənədə onu tanımır. Aydındır. Və eyni zamanda gəlib soğuşanda Şeyx Albani Hüseymindən soğuşanda Hüseymə Rəhmələ dedir ki, bizi Şeyx Albaniyə soğuşmaq lazım, onu bizdən yox. Yəni, kimsə bugün namazı tərk, ed ka tərk edəni kafir görmülüksə deyəni e, Murciyə sayırsa, O, insan özü əhəl-i sünnənin xata yol, yol vermiş olur və unutmu ki, burada tərk etmək məsələsi inkarən demək deyil, qardaşlar. Yəni, inkarən nədir? İttifaqdır ki, o insan nədir? Kaf. Hətta hər bir, e, İslamın hər hansı bir vacib əmərlərini yəni cəhd edərək, inkar edərək, yəni inkar edirsə, o insan nədir? O insan kafirdir. Məhsəli ixtilaf nədədir? Namazı, namazı səhlənkarlıqdan tərk edənin höşüm barəsindədir. Və biz Allahın izni ilə, yəni Allah subhanda bizə yəni haqqı bəyan etsin, əsas məktəzin haqqı ortaya çıxartmaq olsun, gələn dəstəndə biz bu məsələni Allahın izni ilə bazarımız qədər bəyan edərik ki, yəni görəcəyik ki, Allahın izni ilə ki, əhl-i sünnədə ixtilaf iman məsələsindədir, əhl-i sünnədə ixtilaf. Məhz namazı tərk edənin məsələsindədir. Amma namazın özün imanından olması isə əhlüsünlən ittifaqıdır, aydındır. Və e, sadəcə bu, bir başlıq idi ki, qeyd elədik ki, yəni, bugün çox qardaşlar bu barədə görürsən ki, hətta e, mədnə tələblərini hikram eləyirlər ki, a, qardaşlar, haqqı qizlədirlər, ne ilə ilə, nədir məsələ, bəs namazı qılmayan kafirdir, bizim, e, sən demək, bizim xəbəmiz yoxmuş. Və bu da artıq cahəliyyətin, yəni, e, başqa bir tərəfidir, aydındır. İnşallah, Allah subhanət hələ e, hər bir haqqa axtaranı, yəni Allah rizazın haqqa axtarıb bəyən edən Allah subhanət Allahın izlə müvəffəq eləyir. Və e, qeyd etdiyimiz kimi, yəni, müəllif imanın qalxılması və düşməsi bəndində, yəni ailəri gətirəndən sonra müəllif Ənəs radiyaların hədsinə keçir ki, Ənəs radiyaların buyurur ki, Ənə nəbiyyə s.ə.q. qal يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرْدَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسَ أن Və müəllib burada Ənəs Radyalan həcisini gətirib və buyurub ki, Ənəs Radyalan dedi ki, Peyğamber Salsan dedi ki, oddan çıxacaq ki, o kəsdək ki, kimlər ki, dedilər, lə ilə ilə və qəlblərində arpa boyda xeyir olanlar, arpanın çəkisi boyda xeyir olanlar. Və buyurdu ki, və oddan çıxacaqlar o kəsdək ki, kimlər ki, lə ilə ilə Allah dedilər, və onların qəlbində buğda boyda imar olanlar və cəhəni oddan çıxazır o kəsirlər ki, kimlər ki, dedilər, lə ilə, ilə və onların qəlbində zərə qədər, yəni xeyir olanlar. Və başqa rivayətdə isə ənəsrədə olanı gətirir ki, yəni xeyir sözünə vəzinə məs burada iman sözünü işlədib. Yəni iki rivayət getirib, bir rivayətdə, yəni qəlbində misqal, qəlbində buğda, arpa, zərə qədər xeyir, bir rivayətdə gəlib ki, qəlbində, arpa, buğda və zərə qədər iman, rivayətini gətirib. Və həqiqətdə bu hədis birbaşa olaraq, Lə ilə ilə Allah kəliməsinin əzəmətinə, onun qiyamət günü, e, tovvid əhlinin halını olan e, olan birbaşa olaraq təsirindən yəni söhbət gedir ki, o insanlar ki, yəni, Lə ilə ilə, ilə dedilər, Və onların qəlbində, buğda, arpa qədər və zərə qədər xeyri olanlar onlar e, ondan çıxacaqlar. Ümumiyyətlə, bu cür hədislər Quran və sünnədə, e, daha doğrusu İmam Buxari, İmam Müslümdə və Abu Dawah, Tirmizə, İbn Macirədə bu, bu mövzudə hədislər var ki və bu hədislər barəsində Bəziləri kimlər ki, e, namazı tərk edəni mütləgən kafir görürsə, onlar bu hədisləri bir başı olaraq, yəni hədsin zahrinin izi gəlibsə, ona deyirlər ki, burada iləyinsində də bütün əməllər də nədir? Daxildir. Aydındır? Və e, eyni zamanda onlara rəd qaytarmaq da ola ki, əgər elə ilə olan tərkibində bütün əməllər varsa, bu o deməkdir ki, yəni bütün əməlləri etməyəndə nə olacaq? Cənnətə girməyəcək. Əgər bu məhvumla götürsək ki, bu ləylələrin içində bütün əməllər varsa, deməli, olmayanda nə olacaq? Cənnətə də girməyəcək. Yox, əgər deyəcək ki, burada əsas bir dənə namazı, başqaları yoxdur. Ancaq burada ləylan təhkimdə o namaz var, başqa, e, bir dənə namaz var, qalanlar olması da olar. Bu da artıq hədisin zahirinə və sələfi salihin bu hədisin anlamında gətirdikləri şəhirlər nədir? O da müxalifdir. Və həqiqətdə bu cür məsələlərdə biz e, daha xüsusi diqqət verməliyik sələfin fəhminə. Çünki bugünkü günlərdə, bugünkü günlərdə bir çox Ə, hallarla, yəni yerlərlə, mövqələrlə bağlı görürsən ki, e, böyük alimlərə e, istənilən sualı verib istədiyin cavabı ala bilərsən. Yəni, bu insanlar müşriqdür və eləx və s. namaz, qınar, orflan şey filan ilə yəni, hökum nədir, hökum nədir, müşriqdür və ya da kafirdir. Yəni, bu cür cavab almaq olar. Ancaq insafdan olar ki, ədalətdən olar ki, bu cür rivayətləri biz, e, bu cür rivayətlər barədə, Konkret olar, nəsə bir rəy söyləmək istəyir isə, bizim bu oyumdan üçün əsas məsələ nə olmalıdır? Bu cür məsələdə bütün rivayətləri toplayıb onların şərxini dərk eləyir. Və biz belə bir halda gəlib görəcəyik ki, vaxt olub, İslamın əvvəlində olduğu kimi, insanlardan tələb olan əməl nə olub? Ancaq ləhləla kəlməsi olub, təxminən 10 il. Və 10 il e, sahabələr yalnız bu əməlin üzərində ölüblər, həc vacib olmayıb. Cihad fərz olmayıb, zəkat fərz olmayıb, Oruz fərz olmayıb, namaz fərz olmayıb. 10 il sahabələrdən, hidayətə gələn müəminlərdən tələb olan əməl nə idi? Ləhəla kəlməsi. 10 il. Və 10 ildən sonra artıq İsramiyyəyə razıda e, namaz rukunu fərz olandan sonra həmən imana nə qoşuldu? Namaz. Və sonra tədricən zəkat. Sonra tədricən vəyə oruc və hətta həcc, e, ondan sonra cihad və ya hibrul valideyn, qonşuna yaxşılıq və, və s. əməllər başa gəlməyə, hamısı yavaş-yavaş e, vacibləşdikcə qoşuldular nəyə? İmana. Aydındır? Və həmçində bu hədisi bucür demək o deməyi deyil ki, əgər bütün əməllər varsa, bütün əməllər varsa və onları ləhləlan deyib onları eləməyənlər də kimlərdir? Cəhənnəmlidir. Bu məntiqdə düz sayılması. Niyə görə? Çünki İbn-Maciədə də Hüzeyfa radiyalarının hədisində də açıq-açıq açı açı gəldiyi kimi Peyğəmbər salsam deyir ki, vaxt olacaq, vaxt olacaq. Quran, sünni artıq nə olacaq? Qalxacaq. Namaz, oruc, əməllər qalxacaq. Və insanlar öz əranı bir də nəyə kəlməsi istəyirlər? Lə ilə, ilə Allah kəlməsi. Lə ilə Allah kəlməsi. Və sonra tabiyin, sabidən soğuşu ki, o, onları oddan qurtaracaqmı, mı? çönür ki, tuncu himinə nər, tunci himinə nər, tunci himinə nər, onları oddan qurtaracaq, onları oddan qurtaracaq, onları oddan qurtaracaq. Yəni, əgər biz ə, hədisin bu cür şəhrinə baxsaq və eyni zamanda biz bunu o biri cür də Hüzeyfənin hədisi kim də deyə bilərik, aydındır. Yəni, bu ə, hədislərin cəmi onu göstərir ki, və ə, vaxt olur, insanlar ancaq onlardan tələb olunan lə ilallah məsələsi olursa, onların boyuna küşən təhcə lə ilallah sayılır. Əgər vaxt olursa, e, necə hədislərdə gəldik miyim, lə ilə ilallah kəlməsinə başqa əməllər də qoşulubsa, deməli, o insan e, mömin sayılmaz, yəni kamil mömin sayılmaz, hətta lə ilallahya qoşan o bir əməllərdə nə qədər? Gücü çatan qədər yerinə yetirməyən qədər. Və eyni zamanda da vaxt da gələcək, Heç bir əməl olmadıqda yenə də tələb olan kəlmə nə olacaq? Ləhrəli kəlməsi olacaq. Sadəcə bizim E, bugünkü bu günkü dərsimiz e, Lə ila kəlməsinin ətraflı şərhlindən deyil. Ona görə bizə e, imkanımız, yəni məhdudiyyətlidir, vaxtımız məhdudiyyətlidir. Yəni biz bir dənə Lə ila kəlməsi haqqında bütün hər bir məlumatı söyləyə. Bunun üçün də özün xüsusi bir dərsi olmalıdı. Xüsusi bir dərsin olmalı ki, Lə ila la barəsində, yəni onun bütün rivayətlərinin toplanması və onların hər birinin ayrı izahı və nəticədə isə ya bu cür hədislərin hər birinin öz məqamına, yerli-yerində tətbiq olunması. Yəni, biz heç bir halda bir hədisi götürüb, o biri hədisi tərk edə bilməlik. Əgər onlardan biri o birisi nəsq Əgər biri nəsq edib, biri nəsq olunubsa, aidir məsələdir. İkisi də səhidi, ancaq biri nədir? Nəsqdir, biri də mənsuqdır. Necə məsəl üçün, Peyğəmbər s.ə.v. qəbil izarətdən gedmək barəsində. İslamın ilkin vaxtlarında Peyğəmbər s. Dəbirə ziyarət etməni inəmişdi, qadağan etməmişdi, etmişdi, qadağan etmişdi və ə, rivayətlərin çoxunda da o göstərilirdi ki, çünki insanlar cahili adətlərin tərk etməmişdilər, xüsusən də qadınlar, yəni gedirdilər, üz gözlərin cırırdılar, Düz, o adət bizdə də var saçların yolu ilə, ciblərin də artıb cırılırlar, nəbili paltallarından cırılırlar və bu adətlər cəhiliyyə dövründə də olmuşdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi də şəriətin himayəsində dayanan bir mühüm vəsvəni yeritən bir şəxs kimi, peyğəmbər kimi, təbliğatçı kimi o amilləri ney Təmiz qadağan elədi. Necə ki Peyğəmbər sallallahu ələihi və İslamı ilik əvvəlində hədisləri yazmağı qadağan etdiyi kimi. Aydındır? Necə İslamın əvvəlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisləri yazmağa qadağan etdi kimi və qəbirə ziyarət etməyə deniləmişdi, qadağan etmişdi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm artıq görəndə ki, insanlar artıq o mərhələni keçiblər. İnsanlar artıq Allah spontan qəzə və qədər məsələsində artıq, Yəni, kamiliyə doğru gedirlər Bunlar özləri idarə etmək O cür bəlalarda, sıxıntılarda Öz mövqələrin bilirlər Və Peyğambər sallallahu aleyhi və səlləm Artıq icazə verdi Və dedi ki, mən sizi qəbiri ziyarət etməyi Qadağan etmişdim Elə isə neyin yiyin? ziyarət edin Çünki o, axirəti neyin yiyir? Xatırladır, aydındır Və hədisin ikisi səhiddir Ancaq ikincisi birini neynədir? Sildi. Yəni, hökmünü aradan hökmünü e, qaldırdı. Əslində, hədis səhiydi, amma hökm nədir? Hökm artıq, yəni ikinci hədis vasitəsilə hökmü, yəni qalxmış salir. Və bu cür hədislərdə isə biz deyə bilmirik. Bu, mənsuqdır və yaxud da bu, mənsuqdır. Çünki sələf bu barədə bunları nəs mənsuq etməyib. Sadəcə sələf Hər bir bu cür rivayətlərin toplanması və hərəsin özünün mövqeyi, məkanı, vaxtı, zamanı tətbiqi məsələsini neyiblər? Özlərinin buna olan şərhləri var ki, və e, buna, yəni bu cür, yəni e, düzgün metodla, sələf metoddan yaxınlaşmaq istəyən bu hədislərin şərhlərini, yəni şərhlərdə olan kitablardan toplayıb, yəni oxuya bilərlər. Və e, burada isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, qəlbində arpa çəkisi qədər 1-ci Peyğəmbər s.ə.v arpanı bildirir və sonra Peyğəmbər s.ə.v ondan kiçik olan buğdanı bildirir və 3-cü Peyğəmbər s.ə.v yəni zərrəni bildirir və zərrə nədir? Zərrə şəhsə qeyd elədilər ki, o günəşin işğində görsənən E, e, günəşin e, şü -kü -kü Şüasında görsənən Elə bir ki e, bu, Sümbilin üstlərində olan hissəsi qədərdir O belə də görsənmir Günəşin işıq düşəndə görsənir Və bəzi də dedirək ki, zərra burada Xırda qarışqalar nəzərdə tutulur Yəni, ən xırda qarışqalar nədir? Zərəziklər odur Və İbn Abbas radiyalanı dedi ki, zərə odur ki, sən əlvi torpağa vırırsan, yəni düzgün hamar torpağa vırırsan və sonra əlvi bir-birinə çırpırsan və onunla tökünən dənəciklər nədir? Onlar deyir, zərədir. Və bir rivayətdə də gəlib ki, yəni sahiblənin rivayətdən gəlib ki, e, xardəl dörd dənə zərəcikdə nədir? İbarətdir. Yəni dörd zərəcik bir yerdə xardəli gəlir. Çünki bir rivayətdə gəlib ki, bəlkə rivayət qarşımı çıxacaq ki, Kimin e, qəlbində xərdəl qədər iman var. Və bir rivayətdə xərdəl o 4 dənə zerrəciyi özündə birləşdirən, yəni miqdarı çəkidir. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi bildirir ki, qiyamət günü hər bir əməlin özün nəyə olacaq? Özünün çəkisi olacaq. Əgər məsələ burada zərrə qədər çəkidən söhbət gedirsə, deməli hər bir mömin, hər bir mömin əməlləri edəndə onların kiçiyinə böyünə Əkir verməsin. Deməsin, əşə, bu kiçikdir, bu, bu nə çəkisi olacaq ki? Və ya da bunun nə dəyəri var ki? Və ya da bunun nə dəyəri var? Ancaq biz İslam şəriətini araşılanda, oxuyanda, öyrənəndə biz görürük ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm insan əkin biçinlə məşğuldur ki, özü üçün ruzu qazansın, o o niyyətdən əkir becərisə və oradan hər hansı bir heyvan gəlib yersə, quş inək, qoyun və ya tə oğru gəlib, oğruyub aparırsa, onun hər apardıqlarına görə insan nə qazanır? Savab qazanır. Və ya tə ki, hər canlı, hər canlı ciyəri olan, yəni hər bir canlı istər heyvan, istər insana görə savabın olunması barə. Necək, Peyğəmbəsən bildirdi ki, bir qadın pişə görə nə inəyəcək? Cəhənnəmə düşəcək. Və bir kişini də, e, pozun qadını da Allah subhanət hala e, itə su verdiyindən ötür nə inəyəcək? əf edəcək. Və bütün bu rivayetləri biz oxuyanda görürük ki, həqiqətən də İslam dini olduğu kimi, olduğu kimi aləmlərə bir rəhmətdir. Yəni İslam dinində e, bugünkü günki yəhudiliyin və yaxud da ki, xristianlığın e, dinində kimi terrorizm, insanları qırmaq, öldürmək Yoxdur. Onlar bugün elə bir təbliğat əlatıblar ki, sanki müsəlman, saxqalı, hicablı, niqablı müsəlman bir terörist kimidir. Ancaq əslində isə teröristlər kimlərdir? Elə həmən yahudu və xristiyanların özü. Yəni, baxsaq, görsək, e, müsəlmanların başına gələn bütün bəlalarda hamısı nəyən kimlər tərəfindəndir? Özlərinin, yəni, qrup, e, qrup elədiklərdir. Sadəcə biz müsəlmanlar dinimizdən xəbərimiz olmadığı üçün, Biz o fitnələrə nəyiniyirik? Tez allanırıq. Hətta firqələrə baxsaq, görsək, son iki əsrdə çan firqələrin çoxunun yaranmasında biri başa müdaxaləs olan kimlərdir? Yahudi və xristiyanlar, baptistlər, qədiyaniyələr, Bir çox firqələr var ki, yəni son 2 əsrdə çıxan, yəni 19-20-ci əsrdə çıxan firqələrin, sonra qurançılar firqəs, hansı ki, 60-70-lə Pakistanda meydana çıxmaya başlayan firqə, bunların birbaşa onların təkam vericisi kim saydı? Həlbəttə ki, yahudi və xristiyanlar. Aydındır. Və bugünkü günümüzə də bir çox belə firqələr var ki, və hatta ki, bir çox bugün e, sələf dəvətinin, əhlüsünlənin dəvətini parçalamaq istəyən camat var ki, onlar özləri də bilmədən başqa bir kimsənin inirlər, xidmət eləyirlər. Aydındır. Və həqiqətdə isə bütün o cəhalət nədən ötürüdü, nədən meydana gəlib, öz dinimizi bilməməkimizdən ötürüdür. Əgər biz dinimizi Quran və sünnənin işığında sələfi salihin başa düşdüyü tərzdə və müasir sələflərin izah elədiyi formada biz dinimizi dərk eləməyə çalışsaq və biz öz düşməyimizi dostumuza neynəyəcəyik? Arid edə biləcəyik və nə qədər ki, biz öz dinimizdən uzaq və öz dinimizi sələf-i salərin mənhəcinə və alim, sələf alimlərin metoduna uyğun başa düşə bilmiriksə və yaxud da düşmək istəmiriksə, biz bir o qədər də zalətə gedib sələfin mənhəcindən, fəhmindən, yolundan, metoddan, üslubundan inəcəyik, uzaq düşəcəyik. Aydan nə qədər ki biz sələfə ittiba edə bilmiriksə, biz uzaqlaşırıq. Və nə qədər biz sələfi salih ittiba eləməyə çalışsaqsa, biz bir o qədər dilimizə, bir o qədər, yəni yaxın olacağıq. Və bu hədis bizə açıq-aşkar -açıq göstərir ki, Lə iləh illallah, yəni kəlməsinin, yəni dəyəri, dərəcəsi heç də xırda deyil. Heçsə də bəzilərin dərk elədiyi kimi deyil. Həqiqətən də Lə iləh illallah kəlməsi ə necə ki səihətsə gəldiyi kimi qiyamət günü 99 sicilə, yəni 99 kitab dəftərin yazdıq günahlarda nə edəcək? Ağır gələcək. Əgər bu kəlmə o cür mahiyyəti özündə daşıyırsa, deməli bu kəlmənin dəyəri onla yazılanlardan da nədir? Daha ağırdır, daha böyükdür, daha əhəmiylidir və hər birimiz o ilə iləh ilallah kəlməsinin altında olan mənaları, əmirləri, qadəqanları, şərtləri iləməliyik, tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Əlb bir kəs lə ilə illə Allah kəlməsi deyibsə, onun mənasında heçsə qavramı bilmir, o kəlmə ona nə fayda verəcəkdir? Əlb bir insan lə ilə illə Allah kəlməsi işlədir və Allahdan başqasından qurban kəsir. Lə ilə illə Allah faydası var, yoxsa yoxdur. Əlb kimsə deyirsə, kəlməyə şədid əşhad olan la ilaha illallah və şəhadən muhammedən rasulullah və əlavədir ki ya ali sən özün kömək ol ya hüseyn sən özün bu həqiqətdə la ilaha kəlməsinin ziddidir. Bu həqiqətdə birbaşa şirk küfrün özüdür ki o la ilahın tam ziddidir. Və o cür etiqadlar birbaşa olaraq insanı dindən çıxarmağa ehtimalına bərabərdir. Əgər kimsə deyək la ilah hakimət nədir la ilaha deyr Allahdan allah yox Yəni əgər Allahdan başqa Allah yoxdur, nə deməydi o sözün özü? Yəni nə muradın nədir o söz deməyində? Yəni Allahdan başqa yaradan yoxdur, yoxsa Allahdan başqa ruzu verən yoxdur, yoxsa Allahdan başqa uşaq verən alan yoxdur? Nə də o məqsədin, deməyində məqsədin nədir? Və əgər bunu araşdıranda görəndə ki, onun Lə iləhə illə kəlməsi ilə deməyində məqsədi Allahdan başqa Allah yoxdur, yəni yaradan, öldən dirildən yoxsa bu barədə ixtilaf yoxdur. Bunu müşriklər bu etiqadı eləyir. İxtilaf hansı məsələdədir? İbadətə layiq olan məbud yoxdur mənasındadır ki, və bugünkü insanlar o mənanı başa düşmədiyilərindən ötürü Allah spontanələyə Həsəni, Hüseyini, Əlini, İmam Cəhfəri və ya və s. Abluqadr Ceylanini, Həsən Əl-Bədavini kimi-kimi neynilər? Şəriq tuturlar. Sufi şeyxlərini, öz şeyxlərini, daha rafizlər özlərinikini, bu birçilər. Yəni, hər bir kəs öyle helala kəlməsini, əgər düzg Anlama, düzgün başa düşməyəb, düzgün tətbiq etməyib, düzgün yerinə yetirməyib, düzgün fəhimdə onu qavramayıbsa, o həlbəttə ki, e, Həsən Əl Bədəvini ona şərik tutacaq, Ablugadr Zeylanı şərik tutacaq, Əlini şərik tutacaq, Hüseyini şərik tutacaq və eləxə və s. Hətta bugünkü günümüzdə yəni çox uzağa getməyək, bizimki oladları da başa düşmür. İmam, ə, imam deyirəm. O ətağə olması, nə bilim kim, 15 barma olsun, nə bilim kim olsun, kim olsun, bütün bunlar həməşirkin, yəni bir üslubudur. Və biz bu gün o çox təəssüflənirəm ki, bu gün qardaşlar o tağu, tağu, tağu deyib bağırırlar, qışqırırlar, ancaq unudurlar ki, unudurlar ki, onların dedikləri, yəni tağut hökmət məsələsindən başqa da tağut məsələləri var, biri də şirkin özüdür. Biri də Allahdan başqa ibadət etməkdir ki, o mövzu onlarda yoxdur. Sanki, necə ki, qeym rəhmələ gətirdik mi, tağudun əsas 5, yəni başı var, 5 əsas böyük qismi var ki, bu ülkilər ancaq bir dənə tağud, hakimiyyət məsələsində tağuddan danışır. Başqa tağud onları sanki yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki o tağud məsələləndən danışan insanın birinci özü o asiləni iləməlidir, tərk eləməlidir. Və onlar o asilləri qoyulə bir qar o xırda məsələdir, böyük məsələ nədir? Hökum bir qeyrimə ənzalallah. Allahın başqanı hökum bir Ancaq gəlsək, baxsaq, görsək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dəvədin ilk öncü nədən başladı? Hakimiyyətdən, yoxsa ki, fərddən? Hakimiyyətin tağutdan, yoxsa ki, yerdəki tağutdan? Yoxsa ki, insanların e, e, şirk küfr elədiyi tağutdan? Həlbəttə ki, insanların şirk elədiyi küfr tağ o tağut məsələsini Peyğəmbər s.ə.və qad əmirlər artıq mədnə dövründə gəlmişdi. Hansı ki, o dövrlərdə artıq insanlar o mərhəlləri keçmişdilər və onların şəriyyəti o cür əməllərlə nə inirdi? Kamilləşməyə doğru gedirdi. Ancaq bugün gün də biz e, sehirbazın tağutunu, şirkin tağutunu, ondan sonra kahinin tağutunu, başqa-başaq tağutlarla qoyəq qırağa bir dənə e, Allahın hökümünü hökum verməyən tağutundan danışsaq, Danıcılar bunu birbaşa qıradan baxsa görək ki, sanki ixvan-müslim ideologiyasını apardığı dövlət siyasətidir. Sadək bu adlandır. Kimsə deyir ki, Həsən Əlbandan Seyid Qutubun təblüqəndə aparır, deyəcək, yox, ixvanlardır. Ancaq bu baxımdan ə, bunlar tohvidə, nədən danışırlar? Hakimin nə hakimiyyədir, nə, nə məsələsidir? Tağut məsələsidir. Nədir o tağut məsələsi? Allahın hökmünə hökm verilmə məsələsi. Əgər bugün bizim, biz o hökmlərə hazır deyil isə, bugün insanlar o məsələlərə hökmlərin tətbiq olmasına hazır deyilsə, hansı bir gün biz tağut məsələsindən danışa bilərik? Bugün ibadət edənlərin sayı qoy olsun bir 150-200 min adam olsun. Əgər hakim birdən birə sabah İslam qanunların hökm verəsi olsa, 9 milyon 800 adam adamın boynu vurul Deməli, belə ki, onların dediyi o tağutun əgər aşsa, yerinə İslam hökmləri gəlsə, sadəcə bu boyda 860 min kvadrar kubmetr yerdə kimlər yaşamalıdır? 200 adam. Yəni, sənin torbağın buradan Əhməddiyə qədər, filan kəsin torbağı Əhməddiyə dən qədər, bu boyda arazi sən tək əşəyəcəksən. Hansı qayda qanunlandır bunlar? Yəni, hansı İslam dəvəti ilədir? Və bu, özü cahil, cahilliyin bir növüdür dəvəti, tanımamağın bir növüdür. Yəni dəvətin usul və qaydalan bilməməyin bir növüdür. Hansı məsələdən dəvət eləməyi başlamağın bilməməyin bir növüdür. Gəlin baxsa görsə Peyğəmbərsəm dəvətini, Peyğəmbər olsa birbaşa o məsələlərdən danışmır. Hətta onlar Peyğəmbərsəm ilə əhəllə kəlməsin təbliğ edəndə gəldilər dedilər ki, istəsən ən yaxşı qızla evləndirək. Dedi, yox. Dedi, "Böylüyü istəyirsə gəlsən nə verək? Böylüyü verək." Yəni hakimiyyət verir. Peyğəmbərsəm Dedi, yox, deyin ki, lə ilə ilə Allah. Və tovvidin, dinin məhz ilk təbliğatı da o kəlmədən başlayır. Çünki o kəlmədən başlanan tovvid o məsələlərə çıxan artıq hamı o məsələlərə dərk elə bilir. Ancaq birdən bir insan islama gəlib, bugün lə ilə Allahın şərtlərin bilməyən, tovvidin əmirlərin, qadanların dərk eləməyən insan bugün elə bir məsələdən danışır ki, özü oxuyanda o məsələlərə başa düşmür. Aydındır. Və Allah Subhanahu elə ilərinə Və e qeyd etdiyimiz kimi müəllif, yəni bu e hədisdə, yəni Lə danışır və Lə iləhanın, yəni günü insana nə boyda fayda verəcək bir amil olduğunu bildirir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.